Минавам на втората идея, брат Михил или Омрам, за злото. За да победиш злото, трябва да посветиш целият си живот на Бога. Значи трябва да посветиш целият си живот на Бога. Важното не е това, което става във външния свят а това, което чувстваш отвътре, там в дълбочината. Значи, не това, което става във външния свят, а това, което чувстваш отвътре, там в дълбочината. Там са истинските събития. Тъмнината е опасна, но още по-опасен е страхът, който се заражда в самия тебе. Този, който постъпва лошо, призовава към себе си тъмните същества. Някой мисля, че като кажат, извинявай, не, този, който постъпва лошо, призовава към себе си тъмните същества. Ако злото унищожава света, това не е причина да загубиш вяра в доброто. Ако обиеца се изплъзне от човешкото правосъдие, той никога няма да се изплъзне от Божието правосъдие. Тези, които търсят разкош, не усещат как ще бъдат погълнати от празнотата на безната. От празнотата на безната. Злите хора ще бъдат обоздани от хора с по-голямо зло и с по-голяма сила от тяхната сила. Значи обоздани от хора с по-голямо зло и сила от тяхната. Този, който показва неуважение и зло към вас, продължавай да му изпращаш добро. И в определено време той ще капитулира. И няма да може да проявява злото си към вас. Ако разбирате правилно, ще видите, че враговете са вашите истински приятели. Враговете са по-полезни от вашите приятели. които с комплименти и похвали ви правят по-уязвими, по-отпуснати и по разсеяни Враговете поддържат дудност. Враговете са нашите скрити благодетели. Използвайте враговете си. Истината е виш принцип, който умее да работи и с доброто, и с злото. Ако ние не разберем висшия принцип, истината, която управлява доброто и злото, ние никога няма да разберем тайната обмяна на доброто и злото, тяхната игра, техните сражения, Техните битки и тяхната обмяна. Доброто и злото са артисти, призовани да играят в ролята на живота. В човешкия свят доброто е много тъжна действителност, защото всеки иска неговото добро да тържествува. А то е относително. То не се явява добро за другите. Следователно, това е зло. Ако ти не преобразиш злото в себе си, то ще усилва твоето невежество. Значи, ако ти не преобрази злото в себе си, то ще усилва твоето невежество и твоите слабости. Не е важно в кое прераждане си създал своите трудности. Става въпрос за сегашните трудности. Значи не е важно в кое прераждане си създал своите трудности. Важно е да осъзнаеш, че решаващият фактор си ти. Адът не е вечен. Той ще изчезне защото Бог е отхвърлил, Бог не е отхвърлил окончателно нито едно същество. Значи в плана на Бога няма отхвърляно нито едно същество, нито дявол, нито демон, нито луцифер. Бог няма да позволи на никое същество да пропадне. И за това след време Адът ще бъде преобразен от великата любов на Бога. Минавам на третата лекция